Jag har tjatat några gånger nu i Jenny om en spelning som jag såg i somras på trädgården här i Stockholm som jag blev helt tagen av. Stod allra längst fram och såg lite manisk ut. Det var Harald Björk som körde live och Blue allihopa away på något sätt. Hur, hur kände du dig själv, Harald, när du var där? Hej! Hej. <laughs> eh, jo, men det var väldigt bra... Det var väldigt fin, fin stämning och bra, bra kontakt med publik och eh, allt sådär. Eh, det var liksom i den här delen som kallas för kyrkan ja. där man kan stå, liksom stå uppe på scenen med de som kör typ. Ja, precis. Jag var lite, jag var lite så här orolig. Ja, det var, jag, var lite, jag var väldigt peppad inför spelningen. Så där. Ja. Eh, och lite nervös också. Sen så var jag det blev lite så här förvånad över att det skulle vara daytime och att jag skulle spela där inne så tänkte jag så här, men det kommer inte vara några folk här det. Och, eh. det var Studio barnhus eh, stora kväll ja precis eh, men sen så var det bara ja men folk dök upp liksom jag var så glad att det var ja men att det var så många som man kände och så många så många som verkligen kom dit och eh, lyssnade så det var väldigt ja, men, mm. det är så även om man Även om många tänker när det är elektronisk musik att alltså, säga ja, man spelar bara det man har förberett och så där, så, eh, så känner jag alltid att ja, när jag spelar att det beror så mycket på dagsform och alltså på stämning i lokal och hur folk... Mm. Eh, ja, men att det verkligen är så här ett utbyte så. Eh, och det blev så himla fint så att jag, kunde känna mig, jag kände mig väldigt avslappnad och kände att jag kunde leka loss liksom, och eh, leka med stämningar och sådär. Eh, vad skönt, du ja. blev alltså inte stressad över att alla stod svin när jag tittade ner på din liksom Nej, lilla maskinpark. Det var mycket så här, ja, men jag såg att folk, folk var väldigt uppskattande och liksom. det blev positivt. Så. Ja, det var en av årets gig verkligen tycker jag. Ja, så roligt. Vi har liksom, varit stugna på att ha med dig här i podden ända sedan dess. Mm. Äntligen, ändå Ja. Du har tagit med dig ähm, egna grejer, lite samarbeten. Mm. Uh, grymma, grymma låtar uh, Vi tar som vanligt med lite låtar som vi har gillat På sistone uh, så Vi kör så här, som vanligt lite annan style ja, Men vi börjar kul. med någonting som vi smyger igång Här i bakgrunden som är ditt Vad är det för något? Det här är en remix som kommer komma Jag kommer släppa ett album i, uh, under nästa år Det kommer komma som en serie mm. uh, då så kommer det vara en vinylutgåvor som det kommer vara remixer på eh, som blir exklusivt för vinylen då. Mm. Eh, och det här är en remix av eh, en person som jag har influerats, inspirerats väldigt mycket av och som jag bott med eh, och det här är väl någon slags hemlig pseudonym hemligt alter ego tills eh, mm. eh, skivan kommer tror jag Ah ja, okej, okay. så vi börjar mystiskt helt ja. enkelt Ja, precis. Pats Proceed? Ja. <laughs> Och med någon slags hemlig uh, kompis, som sambo, idol, um, remixare. Precis, som nu har kallat sig uh, Last Springsteen. Okej, mm, okej. Okay, uh, okay. uh, uh, kan man liksom gissa sig till vem det är på det här soundet, eller? Uh, skulle du säga? Man skulle nog kunna ana det, men det är också en person som är liksom... Uh, är ganska flexibel. Det finns en stor, en stor bredd. Ja, ja, men jag har faktiskt på skivan så har jag faktiskt, på omslaget så skrev jag ut ja, så skrev jag ut det var okej okay för den personen att skriva, skriva ut riktigt namn. Så jag vill ändå ge den ja, belysa det på något sätt. Vi får, vi får helt enkelt vänta tills det här släppet och läsa. Ja, precis. Då får jag läsa på baksidan så får jag se, för att se om det var stämde överens med nej när, när är det dags för, för album och eh, dina vinylsläpp? Det blir, ja men det kommer ju eller, precis, det är, i slutet på nästa vecka det blir måndagen efter blir nog egentligen så kommer, så är det två skivor på studiebarnhusen kommer, mm. en tolva och en sjua eh, och sen så blir det ett litet glapp där över jul och eh, ledigheterna sådär där eh, och sen så börjar album som jag lagt upp så jag jag fick, jag fick lite stöd så för, att göra ett, för att göra ett album. Mm. Och då så tänkte jag att det skulle vara kul att ge ut på vinyl. men sen så är det alltid lite så här krångligt. Jag gör, jag gör ju ganska långa låtar och så där. Mm. Så får för att, att få, få plats, med ja, det. För att plats med det på i vinylformat blir det så att man ska ha någorlunda kvalitet som måste man sprida ut det lite så. Just det. Så då helt plötsligt så var det att det skulle få plats på tre på tre skivor. Och då så tänkte jag att, ja men jag gör det som så att jag, jag ger ut albumet som tre, tre vinylvolymer. Så. Mm. Och sen så när sista volymen släpps så släpps det också digitalt. Men då utan remixerna då. Men en, en fest för alla som har ja. någon slags samlarordra samlar helt enkelt. Ja, precis. Det känns som lite så här, bara, ja, men ska, man max, ska man maxa det här, ska känna tjäna in så mycket pengar som möjligt, men så funkar det inte. Man känner ju väldigt mycket pengar på Ja, man upp känner... väldigt många olika vinylar. Vinylar är det formatet som man tjänar väldigt mycket pengar på. Är Offerman uh, Stormy Past Vad tycker du om det här? Eh, fint Och skönt att inte bara Man, Jag vet inte, jag känner själv att jag har blivit lite så här van i raka, raka rytmer Och mm. eh, att det nästan har blivit så här ja, men det var något som hände där, jag vet inte Ja, vet inte något då men det blir nästan när det blir så här fult med, med beats som är breakbeater. Liksom. Mm. Och så blir det så här men det ska vara rakt, det ska vara minimalt och sånt och så det så många som har den här liksom R&B eh, ja, alltså break som som Guilty Pleasure grejen men att liksom mm. har det har det innan säger några som släpper album under annat namn som liksom där Mm. men att det blev nästan som att det var förpassat till något slags så här ambient nämligen lite så här mm. eh, hela den biten. Men då, ja, men skönt att det kommer att det, det kommer fram igen liksom. ja. Det har ju varit så himla mycket hiphop ett tag eller folk har ja, spelat mycket hiphop och så där, och ja, så här. Ja, precis. Det blev blivit, det blev okej okay att eller det blev det blev coolt med Urban så här, ja. och såna grejer och sen så är att då kan det här komma tillbaka det här genren kan komma tillbaka lite på något fint. Ja, men fint precis vis, så. Det, är ju, det känns ju som en ständig växelverkan mellan just rakt och eh, ja. breakbeats på något sätt. att man, så Drum and bass till exempel är liksom så himla utskällt i, i omgångar och sen kommer allt alltid Absolut. tillbaka och blir så här coolt. Och så finns det alltid de som älskar drum and bass genom hela vägen såklart, men, eh, ja. Det, ja, men jag vet inte, alla breakbeat break grejer känns som att de, är, den de den här... är fula ibland liksom, och tuffa ibland. ja och, då, och Jag kommer ihåg den här men det var någon period när när jag alltså när jag börj själv började själv börja göra musik när det var väldigt så här eh men då låter man det var så här stämningsfullt i drag och sen så kommer det in liksom det här ett break som var liksom så break och mm. men hur det det var coolt från början men sen så blev det så himla så här. Oh, nej men så här utbua alltså det blev lite så fult typ ja. Där, ja men så där det där lyssnar vi på i början men det är inte coolt längre. Nej men, Va, när började ja. du göra jag musik? Eh, ja eller ja jag har ju spelat jag spelar gitarr när jag var liten. Mm. jag spelar band och så. ja men punk, ja, men punk och rock och allt sånt där. Mm. Grunge. Grunge. Alla har vi varit där ja, någon gång. Nej, men sen så ja men sen efter ett tag så började jag lyssna på hiphop och då var det så här men jag kan inte göra hiphop musik med gitarr typ, så. Här, hur ska jag Nej. göra? Så men, men så började man undersöka det där så här, hur gör man och så. Ja. så då köpte jag väl skivspelare. sålde min moppe. Min kross moppe. Jag köpte, äh, oh, det där är ett stort vägval van ja, precis livet. moppe eller 12-10 år. Vem ja, hade okay. du blivit om du hade behövt äh, Ja Bra fråga. <laughs> äh, men, det är klar ja. på det. Det var det sem tankeställare. Ja. Äh, nej men och så där. Då började jag väl göra lite, lite mer åt hiphop musik så där. Sen så köff mm. jag lite kompisar på gymnasiet som höll på med att göra trans och. Mm. Det som blev kanske någon slags progressiv, trance house. Nej, men, ja, så började väl hänga mycket med, med Petter Nordqvist och mm. Öskur Kahn fanns också där med i bilden. De hade nära utbyte. Och sen så, ja, men det var där och med några klasskompisar som gjorde, gjorde mycket musik. så Det var där någonstans tror jag att jag började göra, eh, började göra mer elektronisk musik. Så. Ja, men du har liksom tagit... Du, du, du har liksom en fot i flera... Olika, ja. olika världar Vi ska ju lyssna, ja, det... på, vi ska ju lyssna på någonting som, Där man liksom ändå blandar ihop Gitarrerna har väl ändå liksom Funnits där någon, någon gång i alla fall ja, Hos ja. Vulcano ja. Berätta mer vad, vad ska vi lyssna på? Det här är en remix av Som jag har gjort Av Vulcano Som är En svensk Duo som är ja, men Sissi och Lisa. Mm. Eh, som gäller. Ja, jag träffade dem eh, i. Nu börjar jag säga prata på här. jag hör låten i bakgrunden. Ja. Eh, jag träffade dem på Bylarm när Jag vill spela faktiskt. Mm. Eh, I Norge? Ja, i Oslo där. Och då hade de. De hade gjort något projekt tillsammans med min sambo och så de känner igen varandra och så här hejade och så där mm. eh, och så började jag snacka med dem och sen så hamnade vi på en fest tillsammans och så började vi prata mer och sen så kom vi fram till att eh, jag visste det lite att någon att de hade någon anknytning till det där jag har växt upp och sånt men då mm. visade det sig att vi har, typ, vi har typ vuxit upp i samma område och mm -hmm. de är... Vad är det någonstans? I, ja, i Nacka då ja. Så vi är verkligen jättenära Men mm. de, är, de är tre år yngre än mig Så vi har liksom missat varandra hela Eller vad blir det? Ja, men lite mer kanske mm. men Vi har missat varandra hela skolgången i alla fall Alla olika stadier liksom mm. Men vi hade mycket så här, Hängt my på samma platser mm. Ja, mycket såhär gemensamma knutpunkter Och bara gå igenom liksom så här, Men hur kände du när du var där? Och hur kände... alltså. mm. Så det blev bra Ja, som ledde ut, minade ut till det här liksom All My Moves Yes. den låten med Vulcano. Vad är, vad är det som har hänt med den? Liksom, från original till remix? Ja. Eh, brukar alltså När jag gör remixer så är det ganska vanligt att jag bara jag menar, tar sångspåret, och sen så gör jag det mesta, eh, det mesta nytt. Här så tog jag lite det finns en funktion i, i Ableton musikprogrammet som jag lekte lite med där man kan liksom man kan ta ett inspelat instrument och göra få de tonerna till att bli midi så man kan sen styra ett annat instrument med. Mm -hmm. Så jag tog liksom deras noter på några grejer och sen lät det styra ett, ja, en synt. Var, ja. Så det var väl liksom det mest det och sen så tog jag sången framförallt då. Som mm. jag styckade upp och la den lite som hur jag tyckte att den hur jag tyckte att pass, texten passade in och hur stämningarna blev liksom. Mm. Eh, vad är alltså, det roligaste med att göra remixer på andras musik? Eh, det roligaste kanske är att... Eh, just att det är bra... Alltså det är, man kan man lyssnar på en låt så får man den där känslan som man alltid får när man har en låt. Mm. Eh, att det, någonting tal, tilltalar en liksom känslomässigt. Mm. Och sen att man då kan få... Sen så får man då filerna på... på ja, Hela låten så kan man kanske välja ut de här elementen som verkligen är de, ens, de som tilltar den känslan med sitt själv. Då. Mm. Eh, och ha det som grund till att göra. Som det är, ja, när jag gör en mixer då, så jag jag nästan en. Det blir som att jag sitter och gör en egen låt med ljud. Eller som jag, mm. jag gör egna låtar. Liksom. Eh, bara att det grundar sig i den känslan som jag fick hos en annan låt. Det verkar, gå, det verkar vara en härlig så här Lego-känsla ja. Lego att man liksom får ett kit som man kan göra något annat med. Jo, men det blir som någon, slags, ja, men som någon slags kommunikation. Som ett referat till, ja, men som man, typ nästan som man skriver referat på någon annans liksom, eh, bok. Mm. Men, jag vet inte. Ja. ja, det var kul. Jag är lite, mm. lite avundsjuk på hela den, den grejen. Ja, men det vill väl bara köra. Det är ja, bara, jag ja. Kan, kan man få gå i Ableton-skola hos dig någon gång? Ja, det absolut. Jag, jag, jag kör du, du har ju så, så lite att göra med ja. ditt jobb och plugg och gjutmusik. Uh, att... Ja, men det, det kommer. Det kommer. Ja. My mycket nya, grymma låtar i podden än så länge. Du har bara massa ospelade, grymma eh, premiärer. Vi har också lyckats eh, eh, skaka fram en eh, supermega premiär. Mm, eh, på tal om att vara lite hemlig, mm. eh, som vi pratade om här innan, så ska vi spela ett gäng som heter Two Eye eh, mm. och deras eh, nya låt Ofta, som är, det är väldigt, väldigt bra slappig känsla i den här låten. Vi um, ska se vad du tycker om det Ja, spännande Ringer upp mig Vill så ofta Kom över hit, hänga här Ofta solen lyser med belysning Troppa, vill du göra det igen Gör det fett ofta Dränker den är tung, dränker mer Mata, ingen tönt så jag dricker fett Ofta tiden går och den Den är borta jag gör det igen, jag igen ofta Vill jag reda igen, jag igen ofta Du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 Sticker lycklig när hon spinner som en åtta Helt trött, ah, uh. helt borta Hämt igen, hade uh. det händer fett, ofta Blött vatten, rött doftar Helt känslig, ah, uh. jag är det helt, ofta Fint väder, där borta Stanna hemma, ah, uh. jag gör det fett, ofta Fett, ofta Fett, ofta vill göra det igen, jag igen ofta Vill göra det i Vill göra det igen, jag igen ofta Vill göra det igen, ich igen ofta Vill göra det i Vill göra det igen, jag igen ofta, ofta. Ringer upp mig och så ofta Kom över hit, här Solen lyser men du lösningar. Trappa, vill du göra det igen? Gör det fett ofta. Drick inte den i tom, dricker inte med. Mata, ingen tång så jag dricker fett ofta. Tiden går och den Den är borta. Fett ofta. Jag sa till dig jag ofta. Jag sa till dig. Jag, dig, jag det här inte ofta. Two eyes som man kan se live på The Green Door Project mm. som är den 28 november på hemligt hemligt ställe. Mycket hemliga grejer idag. Men är, de, är de hemliga? Ja, men de är lite hemliga. De har, så här, de har masker på sig. Okay, och så. Ja, så, ja, så ja. Man, man, vet, man vet inte riktigt vilka de är. Uh, det är en grej i den här låten det här klirret mm, när det känns som det att det är, glas, är, ändå, det är is i glas ja, eller ja. folk som skålar eller alltså det, det tycker jag är så himla himla härligt det är ett av mina så här favoritljud överhuvudtaget, just mm. kanske så här isbitar i dryck på något sätt det är, skönt. Ja, men det är väldigt skönt att lägga in sådana naturljud eller vad man ska uh. kalla dem, i det här liksom, när man har väldigt elektroniska ljudmiljöer annars. vad har du för uh, favoritmiljö Eh, ja, eh, Vi brukar prata ja, ganska mycket Om, om, om, om fågelkrytter mm. i den Vi brukar dyka ja, ganska ofta Jag brukar mm. ha ganska. Jag har en liten grej att, eh, att Jag spelar in ganska mycket miljöljud Från, eh, ja, men från där jag bor liksom. mm. eh, Och lägger in i, här, ja, men när jag spelade live då, mm. eh, Senast hade jag lite sådana miljöljud eh, Var bor du någonstans? Alltså? Jag bor i eh, Nacka Ungefär i närheten av Nackaforum där, mm. där i Nacka centrum fast, va, va, va, har, bor, Vad har man för ljud där? Eh, där så har man om man, tänk, om man börjar tänka på ljuden så har man ju otroligt mycket ljud. Mm. Eh, för när jag när jag bara tänker på vart jag bor sen så bor jag Nej, jag bor ju nära Nacka naturreservat mm. eh, så det, man tänker på att jag bor nära naturen, det är sjö, det är väldigt fint så där. Men jag bor också väldigt nära en motorväg som, mm. som låter väldigt mycket, alltså den låter jättemycket, man hör den hela tiden. Det är som ett hav eller som en, man, ja det beror på liksom, ja, hur, man, hur man upplever det. Men det låter det hela tiden liksom. Eh, så mycket bilar. Mm. Eh, och väldigt mycket fåglar. Eh, flygplan som flyger över. Eh, tåg, jag till tåg som... Eh, som har hamnat på många låtar liksom, När det bromsar mm. in Och när det, liksom, ja, det är gnisslandet Och så vagnar som skakar mm. eh, Vad så, gör du med musiken då? Eh, ja, jag brukar lägga jag brukar, Ibland sätta upp två mikrofoner Så spelar in det som ett För jag tycker att det är så här men det blir en sån naturlig variation också Att det är olika grejer som händer sen så hör man, när man väl lyssnar på det I inspelad För det är som när man lyssnar bara på någonting med sina öron Så mm. selekterar man allt alltid liksom. mm. Men när man hör det i inspelad format så bara, oh shit, var det där? Och, Man, man koncentrerar liksom. sig Precis, ja. och sen när jag lägger in det på en låt Så kanske det blir liksom, precis i något break Så blir det ett tåg som kommer och bromsar in Och då tänker man, oh, men det där var liksom Det där var menat Nej, ja, men det, det, var... Såhär, det kändes nästan som att det skulle vara det liksom. Är det någonting som gör att... Jag tänker att om man gör rak dansmusik mm. som kanske är lätt att bli repetitiv mm. att du får det att låta... Eller vi har pratat lite med Axel ja, Boon, det. om det här ja, för ja, ett tag sedan att, att man gärna vill att en låt inte ska låta likadan i varje given stund. Att det ja, liksom precis. Man, att det ska vara någon progression. eller något, oh. Precis. Det känns som att det borde vara ja, ett bra hjälpmedel. Det, det kan vara lite... Lite fuskhjälpmedel. Ah, bra trick till alla som sitter ute. Sen så här. spelar jag. Men jag brukar spela mycket. med. Jag brukar alltid ha något element som är handspelat för att få det. Jag är, ganska, jag är liksom ingen... Jag kan inte spela klaviatur sådär. Så då blir, det, då blir det automatiskt lite dåligt. Det ja, lite, ger lite känsla. Ja, ah, jag fattar. Du, vad är Lokat för någonting? Eh, Lokat är eh, en annan duo. Vi hade en duo förut. Mm. Eh, Lokat är en duo som eh, tidigare hette Pirat och gjorde lite såhär folkpop eh, gitarrstämmor och lite sådär mm. eh, sen så startade de ett eh, nytt band, ett nytt projekt de har lyssnat på mycket elektronisk musik och sådär mm. eh, så då så startade de Low Cut för att eh, ja, uttrycka det de ville i elektronisk musik mm. eh. och det, de haffade du? Eh, ja <laughs> typ. Eller? Ja, nej, men, nej, nej men vi jag pratade med dem och så började vi diskutera om att göra samarbete och eh, lite sådär och sen så blev det att eh, ja men jag släpper deras musik på Krangland i, lite i samarbete med deras egna skivbolag Men det är din egen label? Ja Krangland är min label och Augusti är deras label eh, så då så, ja, så släpper jag det här Vill du på, på vinyl så småningom Vad ser du framför dig när du lyssnar på det här? Uh, oj, vi kan <laughs> rätt fram frågan. ja, <laughs> uh, uh, yeah, alltså det är väl lite så här uh, lite så här regnig gata typ mm. Gat, gatlykter på något vis lite ja, men lite så här mörkt uh, ja, lite, ja, men lite kallt alltså lite ja lite mörkt på något vis. Ja, det är så. inte den glättigaste är soligaste miljön som man får i skallen av lokat. Uh, stork. Ah, storket. Oh, jag glömde jag glömde byta namn på den. <laughs> <Det var roligt. laughs> Vad heter den då? Den heter Storm. Storm? Ja, ja, ja. Stork hade varit kul. Ja, det hade varit kul. Shit fan. stork. jag såg det var någon en ja det noterades igår att jag hade skrivit fel Namn och så satt vi och skämtade där och bara, Vad sjukt om jag hade liksom så här, ja, du, du kommer säkert inte ändra det typ, så att, liksom, här typ, Och vi kommer bara, säkert skriva fel i låtlistan ja, På nätet och, eh, Ni får heta stork nu shit, stork, vilken, vilken dyster stork Ja <laughs> Den sorgsnaste storken i, i hela landet typ. mm. Ja men storm ja, det, det, det, det låter mm. lite mer logiskt Det låter lite, ja Men på en eh, Spillant ny EP Mm som, som kommer snart. på. Precis, på den kommer i, i nästa vecka kommer den digitalt. Sen kommer den på vinyl så småningom. Det är de här vinylköarna som är helt hopplösa och, trycker in och nu. Mm. Är, så många som henne nu. Ja, så många som pressar vinyl. Så att, det är liksom så pass poppis igen så att ja. folk står i kö. Och det är så många som pressar stora volymer, alltså lite större bolag som ska, mm. vill få ut sina grejer som gör det Ja, mer, det blir större köer för oss mindre bolag som ge, har gett ut vem lite ett tag Kanske liksom. Ja, kanske är det dags att skaffa ni en press. Ja. Mm. Det är nog det har varit fett. Vi, vi, vi, vi går ihop. Mm. Ja, Lägger ihop en press. Perfekt. Uh, här i bakgrunden en ständigt återkommande favorit i Chivo från Göteborg. Mm. mm. du om det här? Fint. Ja. Uh, your heart is melting heter det på Omena Records. Mm. Fick jag lära mig att man ska tala inte till Omena. <laughs> jag vet. Det, det kommer kom vi fram till det? Ja, du har ju aldrig briljare med sina språkkunskaper här. Vad, vad, vad är det det betyder det det Jag flexar min finska. Ja. Äpple. Äpple. Ja, det borde det vara. Det kommer ja. vi fram till. Ja, Eller? men det, jag känner igen det. Jag tror det är det. Uh. Men det är fint. Det är spontant liksom, lekfullt. Ja. Och inte så här, inte blygt på något vis. Eller det är inte så här inrättande på något vis. Nej. Jag. Ja, men han är, ja, lekfull är ett mm. bra ord, tänker jag också. Vi gillar ju verkligen i Kivo. Man borde lyssna på avsnittet vi spelade in med honom mm. i våras. Man kan gota fram det någonstans. Mm. Du har ju precis släppt en EP. Ja. Hur känns det? Det känns jättebra. Ja. Roligt. <laughs> på alla sätt och vis. Vi spelar... Lite från den förra veckan och mm. uh, vi har fått höra en uh, Susanne Craft-remix på en av, ett av spåren Ja, just tidigare. det. Ja, men det hörde jag när Olle var här uh -huh. jag snackade. snackade. Uh, men vi ska lyssna på någon, ytterligare ett spår, spår från var, Varför har du plockat, plockat med det här? Påsk? Uh, Postpop? Jag men vet inte. Det var... Uh, det är en låt som jag är ganska nöjd med, och en låt som blir så här: Ibland blir man förvånad över grejer som man gör. Att det bara att händer. Det bara händer, <går> händer. Det, det händer så man sitter och gör lite, sen ser rätt på vad det var, så bara blir det man gör. Liksom, eh... En riktig låt. Ja, men en riktig låt. Alltså det, mm. man kan ha distans till den, fast den precis. Annars är det väl ganska vanligt att man är ja, på grejerna när man jobbar med dem, men det här mm. blev på något vis här. Jag förstod inte riktigt hur. Vad jag, vad jag kanske gjorde, eller sen, sen så var det någonting som jag ja, tyckte blev ganska fint. Så. Yeah. <laughs> Easkpop. Ja. Ska vi lyssna på den här till påsk? Det här är den nya påskklaten ja. som vi lyssnar på varje påsk. Vi, vi, vi pratar lite om det här medan vi lyssnar att äh, det var ju fett om man kunde skriva en, äh, en riktig dänga någon ja. gång till en som kunde kopplas ihop med en ny högtid. Traditions. Ja, men precis. Eller en ny eller gammal högtid. Men äh, att man verkligen kan få så in pengar varje, varje år. Ja. Stadigt. Men jag, jag, jag håller på att läsa om religion och tradition i skolan nu, så uh -huh. jag kan ju skriva en låt till varje religionstradition. Kristi Himmelfärd jag kommer få en egen hit. <laughs> för varje ej, för varje... Ja, jag vet inte. Ja, men exakt. Ja, Don kipper och så vidare. Allt på vinyl också. Mm. <laughs> <laughs> Gud, du var så himla grymt och ha det här. Bra musik. Ja, uh, mysigt. Kändes det, det okej okay? De kom att komma hit och spela Absolut. nya låtar? Absolut. Uh, Absolut. Mm. Det känns så mycket bra. Vad, vi, vi har ju fått lite av vad du har på gång när, när du kommer till släpp. eller något annat kul cool som händer i, i vinter? Eh, har du ja, några roliga spelningar? Jag ska spela i Uppsala nästa fredag mm. på en klubb som heter His Musik. Mm. Eh, jag tror att det var Upplands Nation. Eh, så det ska bli spännande. Mm. Eh, allt är lite så här det är lite när när man har en bra bra spelningar bakom sig nu som du pratar med början då blir man så ja men shit spelningen var bra du får inte vänta så länge emellan så nästan det kommer det bli dåligt nu jag kommer ju säkert vara mer det kommer gå jättebra det kommer gå så bra men det ska bli kul nice Och lite så Ja man får hålla utkik efter dina släpp helt enkelt Uh, och ja. forts fortsätta lyssna på Jenny Vänner Du får skicka dem hit så Absolut, jag, kan... jag hoppas att jag kan komma tillbaka Sen uh, albumet är på gång ja, du är <laughs> ja, Jag ska skicka låtar i alla fall jag låtar. <laughs> uh, Sjukt kul att ha det här Vi avslutar med En uh, kanadensisk låt eller på att säga. du vet ju knappt men Party Next Door och Amir Abe, uh, Mysig R&B ja, Tack så mycket för att komma hit. Har du kommit Ha i used to pull up and you know, I go sometime, I go go sometimes When you feel low I let you go sometime yeah, yeah, yeah. Smoke the only thing on the chest right now. Sex is all it says, that's best right now That's all my questions, it's the test right now Mmm, -hmm, don't make me guess right now you Say a prayer, I just pray play a part You never let a broke nigga break your heart You never let me leave the crib without a mark Reject them favors, that's your favorite part, yeah Pull up on you with some bread for you Tell your name on my cash for you Make was doin', say the bread's for you Breathing room, I say my bread for you Pourin' up to the shot, yeah, yeah You wanna press with the rock, yeah, yeah I'm spendin' like I got a lot, yeah, yeah Should be tellin' me to stop, yeah, yeah Twist the door up in the wood, yeah, yeah In the club as a show, yeah, yeah If it was, then it could, yeah, yeah Baby, let's just be honest. Let's just be honest. be honest. I used to pull up and go some time, go sometimes. you lost sometimes. the only thing on a chesty night. Sex is all I see a bed. It's all my questions, just a test. Too many guest You gotta say it, say it all right now. Making up, take it off right now. Checking on the phone when the boy lie down. Nigga running off on your white night How many niggas got the chance to try you? How many niggas do them sub supply too? You ain't perfect, I can tell you lie to Goin no up and look shot, yeah yeah. You wanna press with the right? Yeah, spendin' like I got a lot, baby. Should be telling me to stop, yeah yeah. Yeah, yeah If it wasn't it could Yeah, yeah If it wasn't uh. Uh, Drunk enough to write a song Last Only rather oh, to say the wrong about Yeah, yeah Only oh, rather keep the truth for yeah Here yeah. yeah, girl, I got the proof for yeah, yeah.